בעזרת השם יתברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה כ"ד, מיוסד על תורה כ"ד בליקוטי מוהר"ן. אשרינו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, ומה יפה ירושתנו. אשרינו שזכינו ברחמך ערבים מחסדיך היקרים לקבל תורתך הקדושה ולקיים מצוותיך היקרות הנחמדים מזהב ומפז ובכן באתי לשחרר פניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתחוננו בהחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים. ותזכנו שנעשה כל המצוות בשמחה גדולה ועצומה מאוד, כאשר ראוי לשמוח ולסוס ולגיל בך, אדוני אלוהינו, בכל עת, שאנו זוכים לקיים ולעשות איזה מצווה, אשר כל מצווה ומצווה היא אחדותך, ואנו זוכים להתדבק בך ולהתקלל בך, אדוני אלוהינו, על ידי עשיית כל מצווה ומצווה. אמר רב טובך אשר עשית עמי, אשר זיכיתני להיות מזרע ישראל ולא עשני גוי ואתה מקים מהפרדל, מהשפות ערים אביון כמוני ואתה מזכה אותי בכל יום ובכל עת לעשות מצוות היקרות והחביבות עוזרנו בהחמך רבים שימשך עלינו שמחה גדולה ממי שהשמחה במעונו שנזכה לשמוח מאוד באמת בעת שאנו זוכים לעשות מצוות שנזכה תמיד לעשות מצוות רבות בכל יום ויום בשמחה גדולה וחדווה רבה ועצומה מאוד ותגן עלינו בעכמיך הרבים ובחסדיך העצומים, ותשמרני ותצילני מעצבות ומרש שחורה. שלא יעלה ולא יבוא ולא, יבוא ולא יגיע ללבי שום עצבות ומרש שחורה כלל. ועשה ממני הגון ואנחה בעכמיך הרבים, ותהיה בעזרי ותושייני. ותזכני לפרש שיחתי לפניך בכל יום ויום, ואת כל אשר עם לבבי אשיחה לפניך. ואזכה להתוודות בכל יום על כל חטאותיי ועוונותיי ופשעי שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך. ולשוב עליהם באמת בכל לב הנפש בתשובה שלמה, ולבקש ולהתחנן מלפניך מחילה וסליחה וכפרה בלב נשבה, ונדכה באמת כרצונך הטוב. ולקבל עלי קבלה חזקה ונכונה באמת, שלא אחטא עוד, ולא אשוב להיוולתי. עם אבן פעלתי לא אוסיף, ואתה תעורר חסדיך ותמלא עלי רחמים ותמחול ותסלח לי על כל חטאיי ועוונותיי ופשעיי. ותסיר העצבות והדאגות והמראה השחורה ממני, ותעזרני לבוא אחר כך לשמחה גדולה ועצומה באמת, באופן שאזכה להיות בשמחה גדולה תמיד, ובפרט בשעת עסק התורה והתפילה, ובשעת עשיית כל מצווה ומצווה. אזכה שלא יעלה לי בשום עצבות ודאגה משום חטא ועוון, מכל שכן שלא יעלה לי בשום דאגה ועצבות מנזקי פרנסה וענייני עולם הזה חס ושלום. רק אסלק אז מדעתי ואשכח אז לגמרי כל מה שעבר עליי עד אותה השעה. שאני זוכה לעסוק בתורתך ולעשות איזה מצווה. ואזכה להמשיך עלי שמחה שלמה בשעת עשיית כל מצווה, סוס אסיס בדוני תגל נפשי באלוהי. עד שאזכה לעשות כל מצווה ומצווה וכל דבר שהוא רצונך בשמחה שלמה וכדבר הבא באמת כרצונך הטוב. עד שאזכה על ידי עשיית המצוות בשמחה לברר ולהעלות כל ניצוצות הקדושה שנפלו בין הקליפות הלידי. על ידי. על ידי עוונותיי ופשעיי המרובים שחטאתי לפניך. בין בגלגול זה, בין בגלגול אחר. לברר כולם על ידי שמחת המצווה בסוד אחד עשר סממני קטורת. ונזכה להוציא כל החיות מן הקליפות עד שיתבטלו כולם לגמרי, ויהיו כאין וכאפס. ונזכה להעלות כל ניצצות הקדושה לשורשם, להשלים על ידי מקומת השכינה. ותרחם עלינו, ותהיה בעזרנו שנזכה להעלות השכינה מהגלות על ידי עשיית המצוות בשמחה גדולה. ויתגלה מלכותך כל באי עולם, עולם ועד. ובכן תרחם עלינו אבינו מלכנו, ותמשיך עלינו קדושה וטהרה, ותיתן כוח וגבורה בכל מצווה ומצווה שאנו זוכים לעשות, שתתעורר המצווה ותלך בכל העולמות כולם. ותעורר את כולם לעבודתך ולירתך עד שיתעוררו כל העולמות כולם, וכל אשר בהם לעבודתך דומם, צומח, חי, מדבר, אש, רוח, מים, עפר. מן הארץ אשר בלבנון עד האזוב אשר בקיר, משלשול קטן שבים עד קרנר הימים. מלכי ארץ וכל לאומים שרים וכל שופטי ארץ, גדולים וקטנים, בנים ובנות, זקנים ונערים. הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם. השמיים ושמי השמיים וכל צבעם, עולם העשייה והיצירה והבריאה והאצילות וכל אשר בהם, שפלים, גלגלים, מלאכים, זיקים, חשמלים, שרפים ואופנים וחיות הקודש. מין תכלית נקודת המרכז של עולם העשייה עד ראשית נקודת הבריאה ותחילת האצילות. בכולם תלך המצווה שאנו זוכים בכל עת. ותעורר ותקיץ כולם לעבודתך באמת, וישובו כל העולמות כל אשר בהם אליך באמת, ועל ידי זה יתעורר ברכה בכל העולמות כולם. ותקיים מקרא שכתוב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ותשפיע בעכמך רבים ותמשיך שפע טובה וברכה בכל העולמות כולם. ועם מנחה תסעדני ותסייעני מן השמיים, ותיתן בלבי שאכוון את ליבי ודעתי הוא רצוני להמשיך עלי ברכת שכל מאיתך. שתשפיע עלי קדושתך ותכונן לי מאיתך דעה, בינה והשכל. ותזכני לגרש ולבטל ממני כל מיני שיטותים ובלבולים וערבוב הדת. רק אזכה ביחמך הרבים וחסדיך העצומים לשכל הקדוש ודעת שלם דקדושה כרצונך הטוב. ותעזרני ביחמך הרבים שאזכה לאמונה שלמה באמת, שלא אסמוך על שכלי כלל. ואפילו בעת שתסייאני בהחמיך ותשפיע עלי שכל שלם ודעת נכון לקדושה באמת, לא אסמוך על השכל לבד. רק אזכה תמיד להמשיך אמונה לתוך ברכת השכל. וכל מה שאזכה להוסיף חוכמה ושכל, אזכה להוסיף אמונה. בעיקר תמונה צכלי יהיה להאמין בך באמונה שלמה. והוסיף להתחזק בכל פעם באמונה שלמה ביותר, ואזכה תמיד להאמין בך ובמצוותיך הקדושים ובצדיקיך האמיתיים, באמונה שלמה באמת, בפשיטות ובתמימות. ובכן, תיאחם עלינו ברחמים רבים, ברחמים גדולים, ותסכני ליישב ולסדר את דעתי היטב, ותשפיע עלי קדושה וטהרה ושפע עליונה מכתר עליון. למען אזכה על ידי זה להמשיך עלי כוח המסדר והמיישב את המוחין דקדושה. ואזכה תמיד ליישוב הדעת היטב באמת ובאמונה שלמה בקדושה ובטהרה כרצונך הטוב. מלא רחמים קומה בעזרתי ואושייני שלא תרדוף מחשבתי חס ושלום אחר תאוות וערעורים ומחשבות זרות וחוכמות חיצוניות. רק אזכה לאחוז את חוכמתי ובינתי ודעתי בלי להניח את המוח לחשוב כלל לשום מחשבה חיצונה כלל. ויהיה מוחי נקי וזח וצח בקדושה וטהרה תמיד. ותעזרני שאזכה לעלות תמיד ממעלה למעלה ומדרגה לדרגה אל ידי עשיית מצוותיך הקדושים בשמחה. עד שאזכה שתרדוף מחשבתי תמיד להשיג אותך בקדושה ובטהרה ובישוב הדת באמת ובאמונה שלמה. ותעשה ימי נפלאות, פלאי פלאות, ותאשייני ותזכני שתרדוף מחשבתי תמיד להשיג האור אין סוף שהוא למעלה מנפשין רוחין ונשמתין, ותשביע בצחצחות נפשי. אחת שאלתי מאת אדוני, אותה אבקש שבתי בבית אדוני כל ימי חיה אלחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. ותמשיך עלי אור קדושת הכוח המסדר והמיישב את המוחין, שהוא כתר עליון. ואזכה על ידי זה לבלי לצאת חוץ מן הגבול חס ושלום, רק אזכה שתרדוף מחשבתי להשיג אור האינסוף ברצו ושוב, בבחינת מתי ולמא מתי, בבחינת רדיפה ומעכב, על ידי כוח המסדר והמיישב את המוחין באמת ובאמונה שלמה. עד שאזכה שיעלה ויוכלה על שכלי בתוך תשעה החלין אילין דלאו אינון נאורין ולאו רוחין ולאו נשמתין ולטמן דקאי מבו ולמית דבקין ולמית ידין. כי אתה ה' לבד ידעת עוצם רדיפה תשתוקקות נפשי ועורכי ונשמתי בשורשם העליון להשיג השגות אלו אשר לכך נוצרתי. שמה נפשי לאלוהים ואל חיים מתי יבוא וראה פני אלוהים מה ידידות משכנותיך ה' צבאות נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות ה' לבי ובשר ירענין אבל עוונותי עטו אלה, וחטאותי הסתירו פניך ממני, כי מחשבתי הייתה רודפת אחר תאוות רעות והרהורים רעים ומחשבות חיצוניות. עד שפגמתי בכל חדרי השכל ובכל נתיבות ושבילי הדעת. עד שהחרבתי את בית החוכמה ופרצתי גדרי התבונה, והרסתי את היכלי הדעת, ופגמתי הרבה בחוכמה ובינה ודעת. ובכוח המעכב והמסדר והמיישב את השכל שהוא כתר עליון בכולם, פגמתי הרבה מאוד על ידי חטאיי ועוונותיי ופשעיי המרובים, שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך, אדוני אלוהי. על כן הנני מפיל תחינתי לפניך, אדון הרחמים והסליחות, שתמחול ותסלח ותכפר לי. על כל חטאיי ועוונותיי ופשעיי המרובים, ותעשי מכגודל נפלאותיך הנוראות. ותוציאני ותעלני ממצולות ים, ותשוב ותתקן את שכלי ותרחם עלי. ותצילני מעטה מכל מיני מחשבות חיצוניות ומכל מיני ערעורים רעים ומכל מיני רדיפת המחשבה, חרטבות ועסקי העולם הזה חס ושלום. ותתארני ותקדשני בקדושתך העליונה ותסיר ממני הגון ואנחה ותבטל העצבות ממני בביטול גמור. ותזכני לשמחה שלמה שאזכה לעשות מצוותיך בשמחה רבה וחדווה גדולה ועצומה. ותשוב ותבנה חורבותיי, ותחזור ותבנה היכלי שכלי על מכונו, וערמוני דעתי על משפטו יושב בקדושה ובתהרה גדולה באמת ובאמונה שלמה. ואזכה לעלות חשקל מהרה ממעלה למעלה ומדרגה לדרגה, עד שאזכה בהחמיך את תשעה היכלי נילאין האלו שהזכרתי לפניך. ואזכה גם בעולם הזה לדעת ולהכיר אותך באמת, ואזכה לעלות אל המדרגות העליונות של הקדושה. עד תכלית מדרגה העליונה כל מה שאפשר לאיש ישראלי לעשות ולעלות ולהשיג בעולם הזה. אשר לכך ירדה הנשמה בזה העולם מרום המעלות, כדי שתזכה על ידי מעשיה הטובים לשוב ולעלות למכור חוצה בה למעלה למעלה ביתר שאת ויתר עוז. חוס וחמול עלי כיחמי אב על הבן, וזקני לטובך הגדול באמת, כי אתה הטוב ומטיב לכל, ואתה חפץ להיטיב לבריאותיך ולגלות להם אלוהותך. אשר זאת היא תכלית הטובה שבכל הטובות חוס וכונני, ותן בלבי בעוזרני לשוב אליך באמת, באופן שאזכה לשבוע מטובך האמיתי, שאזכה לדעת ולהכיר אותך באמת. ועודיפת מחשבתי תהיה תמיד להשיג אור האין סוף בקדושה ובטהרה גדולה באמת ובאמונה שלמה. בתכלית מדרגה עליונה דקדושה שבכל המדרגות, ותעורר רחמיך עלינו, ותמהר ותחיש לגאולנו גאולת עולם. ותשוב ותבנה חורבותינו והריסותינו, ותבנה בית קודשנו ותפארתנו, ותחזור ותבנה ותתקן כל הבניינים וההכלות של הקדושה בגשמיות וברוחניות. ותמשיך עלינו שמחה גדולה תמיד, ותקים ותעלה את השכינה מגלותה מבין הקליפות ועשית רעך. ותוציא כל הניצוצות הקדושים ביניהם, ותשפיל ותכניע ותכלה ותבטל כל הקליפות וסיטרי נוחני. כולם יכרעו ויפולו ולכבוד שמך יקר יתנו. ונזכה לצאת מהרה מן הגלות בשמחה גדולה מגלות הגשמי מגלות הרוחני. וכל העקום יתבטלו אל ישראל, ויכירו כולם מעלת וקדושת עמך ישראל הקדושים אשר בהם בחרת. ויקוים מקרא שכתוב, והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחל אדוני, בסוסים וברכב ובצבים ובפרדים ובכיכרות, על הר קודשי ירושלים אמר אדוני, כאשר יביאו בני ישראל את המנחה בכלי טהור בית אדוני. ותתגדר השמחה בכל העולם, כמו שכתוב, אז יאמרו בגויים, הגדיל אדוני לעשות עם אלה, הגדיל אדוני לעשות עמנו, היינו שמחים. ויקויי המקרא שכתוב כי בשמחה תצאו ובשלום תובלו, נערים והגבעות יפצחו לפניכם רינה וכל עצי השדה ימחרו חף. ונאמר כי ניחם אדוני ציון ניחם כל חורבותיה וישם מדברה כעדן וערבתה כגן אדוני. ששון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה.